Подавали курку, овочі, рис. На десерт класичний яблучний пиріг. Ден Браун для них – попса. Ідеальна американська родина. Трохи стерильна, показово правильна. І лише бабуся, та сама з України, сиділа в кутку на кріслі і хитрими очима дивилася на нас. Здається, їй хотілося випити чарочку». А я так само блукала і решту мандрівки в Нью-Йорку, в Луїсвіллі, Цинцинаті та Чикаго. У Сан-Дієго особливо небезпечними виявилися моли, величезні універмаги та супермаркети. Там серед кілометрових кронштейнів зі шматтям та полицями з їжею Можна прожити до глибокої старості і померти, так і не знайшовши дороги ані до каси, ані додому. Приємна несподіванка. Виявляється, книжки українських письменників зберігаються в найбільшій у світі національній бібліотеці Американського Конгресу. Це підтверджено роздруківками, котрі нам вручили в цьому величному закладі. На своїх сторінках, крім переліку моїх книжок, я знайшла навіть невеличку бібліографію з книжника «Ревю» та інших газет і журналів. З одного боку, здається, що тут нікому нічого не потрібно. Вулицями ходять... Досить огрядні громадяни з літровою паперовою, склянкою пепсиколи в одній руці і пакетом чіпсів чи попкорну в іншій, Суцільна насолода від життя. З іншого – ось така велетенська культура і технопоглинаюча машина, котра по підгріває все, що здається нікому не потрібним. Це можна пояснити і дивовижні колекції шедеврів світового мистецтва, адже свого часу скуповувалося все із розрахунком на майбутню славу невизнаних митців. І найсучасніші технології. Добре, якби у нас так ставилися хоча б до своїх учених, художників, акторів, музикантів вже скільки прізвищ українського походження ми познаходили в театральних програмках та туристичних буклетах. З одного боку всі піклуються про своє здоров'я. Якщо їхнім мінздравом призначено випивати по вісім великих склянок води на день, п'ють, корисно бігати, всі бігають. Будь-де. По самому центру міста бігають громадяни в наушниках, бігають переважно під музику з плеєра. Та браслетом на зап'ясті якесь слідкує за тиском та диханням. З іншого дивує, що цей оздоровчий біг відбувається переважно біля автостради, над якою висить суцільний смух. Ніде не палять. Боронь Божий. Но no смокінг і розпашилі від злості курці годинами спорючаються спорт'є на рецепшені готелів, вибиваючи собі смокінг-рум, пропаганду здорового способу життя і синтетичне швидке харчування. Перед закоханою парочкою в ресторані велетенські посудини, які важко назвати тарілками, на них піци, гамбургери, пересмажена у фритюрі картопля та величезні склянки, до половини, наповнені шматками льоду. Туди заливають кока колу. До речі, без льоду американський стіл кривий, як у нас без солі. Лід магічна приправа до будь-якої рідини. Спершу до столу подають лід, а потім решту. За один день тут з'їдається пів Антарктики. Коли тобі пропонують попити, твоє но айс звучить майже як особиста образа, айс має бути у всьому, що п'ється. Бродвейський мюзикл і культурний шок. Від голосів, гри, декорацій. Все це можна назвати одним словом професіоналізмом. Зізнаюсь, на фантомі опери я майже ридала. Другий бік полягає в супердемократичності театрів. Можна прийти туди в подертих джинсах та красівках. Хочеш, надягай вечірню сукню з декольте на півзадниці. Можна жувати попкорн, можна би йти на вулицю і запросто зайти назад. Квитків ніхто не перевіряє. Можна під час антракту піти по сусідніх театрах, подивитися інші вистави, прочитані програмки, використані квитки чи обгортки з-під цукерок на підлогах. Жодна театральна тітенька наглядочка не зробить зауваження. В самому серці богеми дозволено все тим паче, що з першими акордами музики строка публіка завмирає, не був зачарована. Шикати нема на кого. Країна картонних будиночків Наф-Нафа, не дивно, що їх увесь час здувають ургани величних майстерно стилізованих підсередньовіччя палаців. Країна з викоріненим місцевим населенням індійцями та ще не викоріненими куклу з кланівськими традиціями, яка шалено вболіває за свою демократію. Країна Фолкнера, Фіджеральда, Селінджера, Джека Лондона, Гемінгвея і Дена Брауна. В редакції «Нью-Йоркера» Ми зустрілися з балакучим дядечком невизначеного віку, який розмовляв майже бездоганною російською мовою. Це виглядало трохи дивним. Виявилося, що це Рем Нік, сам головний редактор, сусід, як він повідомив, дідугана Селінджера. Було незручно запитати, чи той ще живий. «Нью-Йоркер» – найстаріший журнал Америки, заснований 1935 року. У ньому починали всі найвідоміші американські письменники. В архівах досі зберігаються їхні перші і часом досить безпорадні публікації. Я дізналася про все, що мене цікавило, і кусала лікті від заздрощів. Виявляється, що це цілком авторський журнал, моя нездійсненна мрія. Редактори не втручаються в стиль. Пиши, що хочеш і як хочеш. Читачем цікава навіть не сама стаття, а те, як вона написана. А журналісти можуть написати туди три-чотири статті на рік. І при цьому причудово існувати на отриманий гонорар, мандрувати і спокійно писати наступну статтю. Для порівняння, в газеті «Голос» Сан-Дієго, Каліфорнія, журналіст пише 3-5 статей на тиждень і отримує 20 центів за слово. Вермонт Зрозуміло, чому Савженіцин обрав для свого заслання цей благодатний край. Маленький зелений штат, який навіть не позначено на карті, довжина назви не перевищує масштаб місцевості. Берлінг – то найкраще місце для творчості. Справжня американська мрія, точніше мрія українського письменника – Хоча спершу ми не чекали від цієї мандрівки нічого доброго. Особливо, коли побачили, яким літаком мусимо летіти з Нью-Йорка. Маленький кукурузник, лиховісно-чорного кольору, з короткими крилами. До того ж, зранку падав дощ. Ми зайшли в літак, як заходять до звичайної маршрутки. Всередині він так само мало відрізнявся від цього виду транспорту.